vec minket, így el, Úristen. mire haragszol, mire kennyérrel míg lengerjed ez, haragodnak tüze, juhaidnak nyjára igen, emlékezzél meg te Melyet régenten magadnak szerzettél, felvött örökségedről emlékezzél, a Sion hegyén lakóhelyedről. Kejj fel és végre jövel, Úristen, a gonoszokat töröld és pusztítsd el, kik vakmerők seregekkel pusztaságot tésznek szent helyeden. Oluvod tat tete Most ellenségid ott szörnyen, És a te neked, helyen, Az ű zászlójuk A templomodra nagy erővel, Felhágtanak, hogy ők azt elletörjék, törik, vágják, fénylenek ő fejszélyek, mintha erdőt vágnának sereggel. A templom, mely előbb békes vala, szép táblákkal és cifradeszkázattal, vagdaltatik fejszékkel és bárdokkal és dorongokkal hányják tétoval. Ezt a te templomodat felgyújtották, te szent helyedet tűzzel megégették, drága lakóhelyét te szent nevednek, tövestől fogva minden rontották. Nos, ahhoz mondják ők magukban, Pusztítsuk el őket nagy szörnyűséggel, az Istennek szent egyházait széjjel, mind megégették e tartományban. Nem látjuk már jeleit erődnek, közöttünk immáron nincsen proféta, nincs jövendő mondó, aki tudhatná, a hiszem vége e nagy veszélynek. Ó, Úristen, ezt meddig engeded, hogy ellenségünk minket ne örökké hagyod égy hogy ekképpen ingereljék szent neved. Mi fordító elkezeidet, jobb kezedet, mit dugot ke beledben, vaj ha egyszer kinyúj tanad is mitlen, mutatvá nékünk seged elmedet. De az isten kirájum régen, Aki engemet bírt és jól vezér lett, Hatalmát jelent véne világ előtt, Hogy ő a sögedelmem mindenben. Te választád két felé a tengert, A sárkánynak te rontottad meg fejét, A cett halaknak fejüket, Nagy tagjuk széjjel a parton hevert. Kiket osztán eledül küldél, A népeknek a nagy puszta helyekben, Pataknak vizet és forrás kép Az erős kősziklából ereszted, Megszáraztál a folyóvízeket. Tiéd a nap és tiéd az égyszalka, Hogy a sötétséget világosítsa, Arra teremtéd a napnak fényét. Te nagy isteni bölcsességeddel, Bizonyos határt vetettél a földnek, És különbséget a nyártól a télnek, Elosztált hívséggel és hideggel. Emlékezzél meg, lásd de dolgokat! Ellenségit mind rútolnak nevetnek, Mely szörnyene, tunya és bolond népek Szent neveden tisznek gyalázatot. a te, gerlice, galambocskádat! Ne hadd a vadaknak megenni, A szegényeket eszedből ne ki, Hanem kegyesen viselt gondjukat. Emlékezzél, uram, kötésedről, mert egész föld merő setétséggel, eltöltés rakva, család gonosz néppel, mindent nyomorgatnak kegyetlenül. Ne hadd hátra térni szegénységgel, a te szegény nyomorult szolgáidat, fordítsd hozzájuk, a te nagy jó voltod, hogy neved, dicsérjék vígszívvel, Kelts fel, uram, és forgass ügyedet, te nagy jalázatodról emlékezzél, ebolon népnek ezt negedjéd el, kik naponként rútolnak tégedet, ne felejtsd el üvöltésüket, ellenségidnek kikreált támadnak, és ellened tűzsen patvargodnak, nagy kiáltásuk éri az elged.